Namo dase, bagavato, arahato, sama, sambudase. Namo dase, bagavato, arahato, sama, sambudase. Namo dase, bagavato, arahato, sama, sambudase. Tak nes odpoledne čistě technická záležitost, jak meditovat meta. Hm? Asi nejpodrobnější vysvětlení meditace Meta, které znám, je maga. A budeme se držet tohoto vysvětlení. Některý z vás určitě toto vysvětlení znají a jsou s ním familiární. Jestliže ho neznáte, krátce ho vysvětlím. Ale co k tomu přidáme to je eh, pochopení z hlediska praxe Bodhisattvu. To je všechno. Hm? Vlastně eh, technika je přibližně stejná ve všech buddhistických tradicích. Co se radikálně liší v severní tradici a v jižní tradici, je, že v jižní tradici, jestliže se držíme Vysudimaga, pak Meditace Meta začíná s jakým objektem? Sám se sebou. To nenajdeme nikde v severní tradici. To je unikátní pro jižní tradici. To se týče pouze, jestli jste pozorně četli, to se týče pouze meditace Meta, jestliže meditujeme na soucit, na radost a na rovnoměrnost vědomí nemůžeme začít sami se sebou. Pouze v meditaci meta. Hm? A proč je tomu tak? Hm? Je krásné vysvětlení ve Vysudimaga. E, to je vlastně první verš udány, jestli si pamatuju. Buda říká, že když proskoumal toto naše univerzum v deseti směrech nepozná žádnou bytost, která by měla něco raději než sama sebe. A jelikož ten, který medituje meta, chce toto poznat, proto nemůže škodit druhým. Tedy Meta vlastně se tím pádem vplývá do soucitu a láska a soucit je vlastně jeden proces, ale třeba stále si uvědomovat, jestliže praktikujeme samády v tom původním smyslu samády, to znamená samády na jeden objekt. V tom případě, jestliže meditujeme meta, kontemplujeme všechny bytosti ve stavu štěstí. Jestliže meditujeme na soucit, kontemplujeme všechny bytosti ve stavu utrpení. To je rozdíl. Ovšem, štěstí a utrpení. jsou věci, které se stále mění. Pokud nepoznáme opravdové štěstí, štěstí a utrpení se stále mění. A to štěstí, které se stále mění, je v, v, ve zkušenosti těch, kteří dosáhli pozna, hlubšího poznání, vlastně se o žádné opravdové štěstí nejedná. Buddha nevysvětloval pravdu, nezačal vysvětlováním pravdy štěstí, ale začal vysvětlováním pravdy duka. A duka překládáme jako utrpení, ovšem duka se nedá přeložit jako utrpení. Duka je stav. Du-ka. Du znamená špatný, ka vlastně znamená nebe. Je stav být zrozen pod špatným nebem. A co znamená špatné nebe? Špatné nebe je to nebe, ve kterém se věci stále mění. Čili opravdové poznání ducha je poznání neuspokojevého stavu věcí, které se stále mění. To, co se stále mění, Nemůže být zdrojem trvandivého štěstí. A proto Buddha učil pravdu. Dukha, neučil pravdu, sukha. Ale proč tedy potřebujeme meditovat na všechny bytosti, včetně? sebe samotných ve stavu suka, ve stavu dobrého nebe, ve stavu pohody, uvolnění, štěstí. Právě proto, že tento stav je příhodný ke stavu poznání. Dle pochopení joginu. Z víry pochází úsilí, z úsilí pochází radost, z radosti pochází štěstí, z štěstí pochází prašrabdy, o tom jsme mluvili ráno, prašrabdy znamená stav jasnosti, uvolnění, lehkosti, a, tak dále. a tento stav prašabdy je předpokladem samády. Správné koncentrace mysli. Co znamená správná koncentrace mysli? Správná koncentrace mysli je koncentrace mysli, která je uvolněná a napojená též na tělo, které je uvolněné. Jestliže naše koncentrace. A soustředění je spojeno s, s tlakem s nepohodou v těle, tedy s se, sestavem se neuvolnění těla. Nepohodou je špatný výraz. Ten, který medituje, může mít nepohodu v těle, ale přesto jeho tělo je uvolněné. Čili uvolnění těla, spojené se soustředěním, to je předpoklad samády. Bez uvolnění těla spojené se soustředěním ne, není správné samády. To soustředění, které je spojené s neuvolněním těla a vědomí, to je takzvané mičá samády. Neopravdové samády. Neopravdová koncentrace. Opravdová koncentrace Vždy si to uvědomovat, je koncentrace, kde vědomí je soustředěné a tělo a duch jsou uvolněné. Jestliže tomu tak je, praktikujeme správné samády. Jestliže tomu tak není, praktikujeme falešné samády, Myčá hm? samády. A samády je předpoklad vidění věcí tak, jak jsou. A vidění věcí tak, jak jsou je předpoklad probuzení. A probuzení je předpoklad vědomí probuzení. Pokud máme vědomí probuzení, pak Nemáme to, co Budha vysvětluje, jakožto základ stavu strasti, což je nevědomost. Pokud nemáme plné poznání, probuzení, pak jsme spojení s nevědomostí. Pokud jsme spojení s nevědomostí, jak se to manifestuje? Manifestuje se to tím, že lpíme na pocitech, jelikož lpíme na pocitech, vytváříme novou karmu. Jelikož vytváříme novou karmu, vytváříme eh, nové pouta. A jelikož vytváříme nová pouta, vytváříme novou strast. Teď láska, hm? Ve smyslu přátelství, jak jsme vysvětlili, je právě ten stav vědomí, který nejlépe vede k tomu, že se můžeme naučit koncentraci společně s uvolněním. Opravdová láska ve smyslu přátelství, ve smyslu... Eh, prospěšnosti druhým prospěšnosti všech bytostem. Jelikož chceme být prospěšný všem bytostem, proto se uvolníme, jelikož eh, myslíme na sebe a bereme sebe jako něco, co tady opravdu je, proto se eh, uvolnění se stává těžkým. A ten, kdo opravdu miluje ve smyslu meta, je ten, který dává a dávání je vlastně opravdová opravdové pochopení toho, jak ti prospěšný druhým i sám sobě tedy meditace Meta v tradici Theravada a to je opravdu dobrá věc. Všichni, kteří meditovali Meta, to poznali. V Burmě někdy se pohádají retrýty Meta na dlouhou dobu, i měsíční retrýty. Během těchto retrýtů Polovina času se stráví meditací meta na sobě jako objekt za účelem uvolnění, za účelem hlubokého vstupu do stavu pohody, do stavu vnitřního naplnění a pak ty ostatní kroky v meditaci meta pak jdou bez velkých potíží a bez velkých překážek A ostatní kroky v meditaci meta je pak rozbíjení hranic. Co jsou hranice našeho vědomí? A to je opravdu důležité, jestliže chcete poznat praxi bodhisatů. To vědomí, které je vázáno a ty pocity, které jsou vázány na nevědomost, jsou jaké pocity? Jsou jaké rozdělení? Je rozdělení a pocity toho, že jsem schopen lásky a péče jenom vůči tým, těm osobám, které jsou mi sympatické. A ty osoby, které mi nejsou sympatické, si nepovažuji za hodné hm? své péče, své lásky, svého eh, prání štěstí. Hm? To je eh, typické rozdělení citu a vědomí v osobách, je, jejich kontakt se světem je založen na nevědomosti. Ten se mi líbí, toho mám rád proto k němu musím být dobrý. Ten se mi nelíbí, toho nemám rád. Ať jde do pekla. A nebo ať mi zmizí z očí, jestliže jsem mírnější povahy. Toto je typický stav citu a vědomí, nevědomí. Bytostí. Pak na základě tohoto pomíleného citu a pomíleného vědomí ve světě považujeme, rozdělujeme tedy osoby na osoby, které máme rádi, které jsou nám sympatické, osoby, které, o které nemáme zájem, nic nám neříkají a osoby, které z nějakého důvodu nám eh, eh, buď přičinili jisté utrpení nebo stav nelibosti a nebo z nějakého důvodu mají nějaké čaty, které jsou objektem naší nelibosti a ty osoby pak radíme do kategorie těch, kteří prostě eh, jsou naši nepřátelé. Čili pomílená osoba ve světě funguje na, v rámci tohoto sdělování. Na osoby, které má rád, osoby, které jsou mu lhostejné a osoby, které považuje za své neprátele a kterým by nejraději udělal něco, aby jim způsobil utrpení. Právě meditace meta a tak dále, soucit a tak dále, je, se nazývá apramána, to znamená meditace na objekty bez hranic, protože odbůrává toto nepochopení vlastní zkušenosti odbourává nepochopení vlastní zkušenosti, dané právě nevědomí A nevě... výraz nevědomí není nic jiného, než lpění na svých citech a na rozdělování rozdělujícím vědomí, které je závislé na citech. Proto. Rozbíjení hranic není nic jiného než rozbíjení nevědomosti. Hm? V tradici severního buddhismu, v tradici bodhisatovské praxe, Jedna z nejdůležitějších, jestli vůbec ne nejdůležitější, meditace je meditace na vědomí jakožto prostor. Nebo na vědomí jakožto zrcadlo. Hm? Vědomí je jako prostor, protože může přijmout všechny předměty bez rozdílu. A právě proto vědomí není nic jiného, než přímý výraz takovosti. Stejně tak jako země je takovost, protože může přijmout vše. Voda je takovost, protože může odplavit vše. Oheň je takovost, protože může spálit vše. Vítr je takovost, protože může odvát vše. Vědomí je takovost, protože stejně tak jako Země a tak dále může vše přijmout. Hm? Jelikož může vše přijmout, nemá hranic. Kdyby něco nepřímulo a něco přímulo, pak by to bylo právě ohraničené vědomí. A to vědomí, které je třeba realizovat, to vědomí, které stojí nad, Začarovaným kruhem utrpení je právě to vědomí, které se nemanifestuje v rozdělování věcí a které je nekonečné a které je ve své podstatě jasné. Toto vědomí je právě třeba realizovat a praxe lásky a tak dále není nic jiného než prostředek k realizaci tohoto vědomí. Dle upozajasuta, pokud si pamatuju, v Anguttara pokud naše moudrost, jež spočívá v rozlišujícím vědomí, je vázána na vědomí, které je vázáno na smysly, můžeme dosáhnout jen malé moudrosti. Jestliže praktikujeme samády a láska a podobné pocity, pokud jsou spojené s praxí koncentrace, vedou dostavu samády, jestliže jestliže okusíme samády, okusíme vědomí jemných forem, ve kterých vědomí je izolováno od vlivu pěti smyslů. A toto vědomí se Buddha nazývá vědomí, které je otevřené velké moudrosti. Dále budám mluví o neohraničeném vědomí, které je spojené s neohraničenou moudrostí. A toto vědomí je právě nic jiného, než vědomí nirvány. Teď praxe lásky a tak dále které se budeme věnovat v těchto příštích dnech, není nic jiného než prostředek k pochopení neohraničitelné moudrosti. Proto jsme začali s tím, že cíl vlastně v bodhisattvoské praxe čtyř neomezených pocitů je naladění se na nerozlišující moudrost a naladění se na toleranci darmy. Tolerance darmy je tolerance takovosti. Z hlediska učení bodhisatu jediná darma, jiná dárma neexistuje, jediná dárma v nejvyšším smyslu je dárma takovosti, darma prázdnoty. Jelikož, jestliže správně praktikujeme tedy stavy lásky a podobně, nalaďujeme se vlastně na toto vědomí, které je obdařeno neohraničitelnou moudrostí. Jestliže objekt je neohraničen, Vědomí též může proniknout do neohraničených horizontů, jestliže objekt je ohraničen, vědomí je též ohraničen. A jelikož objekt lásky, soucitu. radosti a rovnoměrnosti mysli není ohraničen. Proto vlastně, jestliže tyto stavy citu a vědomí správně praktikujeme, nalaďujeme se vlastně na eh, neohraničitelnou moudrost, která se podobá eh, zrcadlu, která se podobá prostoru zrcadlu v tom, že prostě promítá a zrcadlí vše bez toho, aby se uvázalo na rozlišování a prostor v tom smyslu, že v prostoru, ačkoliv prostor má jméno, a když mluvíme o prostoru, máme představu o, o něčem, co existuje. Prostor je něco, co se nedá uchytit. Stejně tak vědomí je něco, co máme před sebou, s čím jsme se narodili a s čím zemřeme. Je to něco, na jehož základě fungujeme, bez něho bychom nemohli fungovat. Přesto je to něco, co má jméno, ale něco, co se nedá uchopit. Jestliže to uchopíme, pak uchopíme vlastně své vlastní ohraničení vědomí. a praxe lásky a tak dále by nás právě měla přivést k pochopení to, této opravdové skutečnosti vědomí, s kterým všechny bytosti jsou obdareny bez jakékoliv výjimky. Bytost je bytost, protože má vědomí a je to bytost ve smyslu jáství, protože má vědomí, na které lpí. A protože má vědomí, na kterém lpí, má tělo, na kterém lpí, má pocity, na kterých lpí, má vnímání, na kterém lpí a má vůli, na které lpí. A proto se nazývá bytost. Bytost jako něco, co je, a co žije v mylné představě, že to, co je, opravdu existuje jako něco, co má vlastní podstatu. Tak teď víme, o co nám jde, tak můžeme jít do meditace na Meta. A meditace na meta tedy za, za, začíná tím, že prozáříme sami sebe, hm? práním štěstí. A prozáříme znamená co? Pronikneme sami sebe, práním štěstí. Podle buddhistického učení, například Abhidharma Koša. Aby jsme se naučili meditovat, potřebujeme dva se naučit dva druhy manasikára, hm? dva druhy pozornosti, nebo jak překládáme manasikára. Manasikára doslova znamená dělání ve vědomí, hm? aby jsme něco poznali, musíme to udělat ve vědomí. Čili veškeré procesy kognice, veškeré procesy poznávání začíná tím, že si se obrátíme vědomí k směrem k objektu. Jestliže obrátíme vědomí směrem k objektu, uděláme ho ve vědomí. Jestliže Objekt uděláme vědomí, vědomí ho přijme, vědomí ho analyzuje a stane se pak tento objekt objektem buď zdravého pocitu, zdravé vůle, zdravého vědomí nebo nezdravého pocitu, nezdravé vůle a nezdravého vědomí. Jestliže se stane objektem zdravé vůle, zdravého vědomí, zdravého poznání, pak to, co následuje, je štěstí. Jestliže se stane objektem nezdravého vědomí, nezdravé vůle, nezdravého pocitu, pak se stane zdrojem utrpení. Tedy vše závisí a začíná tím, jak uděláme objekty ve vědomí. Jakou pozornost ve vědomí máme vůči objektům. Čili manasikára, neboli pozornost, Nemáme lepší překlad, asi v češtině? Je takzvané kormidlo vědomí, které dá vědomí směr. Jestliže vědomí má směr, může fungovat. Jestliže nemá směr, nemůže fungovat. Nemůže fungovat ve smyslu rozlišování. To je dobré, to je špatné, to se mně líbí, to se mně nelíbí, to chci, to nechci. Vše závisí na tom, jak uděláme objekt ve vědomí. Hm? Ten, kdo se naučil meditaci, se naučil tedy ovládat kormidlo lodi vědomí a to se naučil tím, že zvládl pozornost. Kdo nezvládne pozornost, nezvládne vědomí. Kdo zvládne pozornost, může zvládnout vědomí. Třeba na to kontemplovat, rozmýšlet a správně pochopit. Teď... Zvládnutí vědomí tedy záleží na tom, jak děláme předměty vědomí ve vědomí. A předměty, jestliže meditujeme, hlavní budeme mluvit možná večer v rámci teoretického vyjasnění o různých druhých dělání ve vědomí spojených s meditací. Teď nás zajímá jenom hlavní dva druhy dělání ve vědomí ve smyslu meditace, což je adimokšiký manasikara, to znamená dělání ve vědomí ve smyslu předsevzetí, tak to bude a tak to chci a tak to taky je. Další dělání ve vědomí je takzvaná tatva manasikára, což je dělání ve vědomí předmětu podle toho, jak opravdu jsou. Tatva není nic jiného než vlastně opravdový stav věcí. Opravdové soucnu se dá nazvat tatva. Hm? Jestliže děláme věci ve vědomí tak, jak opravdový stav věcí je, pak používáme tatva manasikára. Jestliže děláme věci ve vědomí podle svého prání, pak pracujeme s děláním ve vědomí ve smyslu rozhodnutí. Jestliže meditujeme meta a jestliže meditujeme nadech a podobně, vlastně Začínáme tež rozhodnutím. Ale jestliže naše meditace půjde nahoru a dosáhne hlubšího pochopení v rámci toho, co jsem vysvětlil, předtím, pak můžeme používat lásku ve smyslu tatva nasiká dělání. Ve vědomí ve smyslu opravdového stavu věcí. Nepláska, soucit, radost a rovnoměrnost mysl, mysli se je neoddělitelná od stavu probuzeného vědomí. A vysvětlili jsme, že v Mahajanové tradici ta nejvyšší praxe lásky je praxe lásky bez precevzetí. Ale aby jsme praktikovali lásku bez precevzetí, musíme se první naučit, jelikož nám pocit sympatie vůči tomu, co se nám líbí, a pocit e, nezájmu o to, co je nám neutrální a pocit nelibosti vůči tomu, co se nám nelíbí, je nám vlastní. A tento zvyk ovládal naše vědomí, jestliže věříme v buddhistické pojetí reality, ovládal naše vědomí nekonečné existence, Budeme muset meditovat dlouho, aby jsme se znaku tohoto pomíleného poznání zbavili. Ne jsme ho pěstovali tak dlouho, ani si nepamatujeme co? že se Bozy nad námi smilovali. Když mluvíme tolik o lásce, to, co je nejbližší Bohu, to je právě láska. Proto láska a tak dále, co nazvání božské pocity. Tak zdá se, že božské pocity, vysvětlení božských pocitů, bohy přesvědčení. Co se potřebují hospěchovat, není si, si dát starosti. A kde jsme to skončili? Skončili jsme u rozbíjení hranic. Druhá etapa je tedy rozbíjení hranic. A rozbíjení hranic. Bohužel v tervádové tradici filozofie rozbíjení hranic není moc jasně prezentována. Ta je prezentována z naprostou perfekcí právě v severní tradici. Rozbíjení hranic není nic jiného než praxe. V hlubším pochopení není nic jiného než praxe nalaďování se na nerozlišující moudrost a naláďování se na toleranci darmy v tom nejvyšším smyslu, v tom smyslu takovosti, prázdnoty, přechvílů. A dobrý prostředek tomu, který právě jsem doporučil, je právě ten prostředek kontemplace jakožto prostoru, do kterého se vše, vše může vejít. A to se děje obzvláště v třetím stádiu praxe, lásky a tak dále, což je rozšíření objektu do nekonečna. Proč můžeme rozšířit objekt do nekonečna? Protože naše vědomí má schopnost kontemplovat nekonečno. Kdyby naše vědomí nemělo schopnost kontemplovat nekonečno, nemohli bychom ho rozšířit do nekonečna. Ale protože tato schopnost je přirozená vědomí, právě proto bychom tuto, toto stádium praxe měli spojit s hlubší intuicí o vlastní náture, vlastní podstatě vědomí, která je vlastně podstata v praxi tu je vlastně podstata všech fenoménů. Všechny fenomény právě jako vědomí, právě jako prostor do pochopení praxe bodhisattva, mají jména, ale nedají se chytit. Proč mají jména, a nedají se chytit? Protože závisí na vědomí, a vědomí mátež jméno, a nedá se chytit. Všechny Všechno, co poznáváme, poznáváme prostředkem vědomí. A to vědomí právě má jméno a nedá se chytit. Jestliže se ho chytíme, pak už to není vědomí, ale pak už je to vlastně to, co je založeno na nevědomí. Nevědomost se dá chytit, vědomí se nedá chytit. <laughs> třeba o tom uvažovat a třeba to bezprostředně poznat v meditaci. Vše, co se dá chytit, se chytá na základě nevědomosti. Nevědomost je nevědomost, protože je opak vědomosti, opak poznání. Jestliže toto, tento princip pochopíme, pochopíme praxi bodhisattva. Jestliže tento princip nepochopíme, praxe bodhisattva nám vždy zůstane cizí. Tedy tři fáze. A teď začínáme předsevzetím, které přestává být předsevzetím, ale stává se pocitem, který pronikne do, pokud je správně prožit, pronikne do každé buňky. A je to tedy rozhodnutí vidět sám sebe ve stavu prostého veškerého nepřátelství. Hm? Tedy první odhodlání je nechti sem prost nepřátelství. A vero, hm? Nechcem prost nenávisti. Pokud mám nějaké nepřátelé, jistě budu mít nenávist. Hm? Jedná se vlastně o stejné, stejnou realitu, ale aby jsme tuto realitu pochopili, potřebujeme i různé aspekty této reality. Ten, kdo je šťastný, opravdu šťastný, nemá nepřátelé, nemá zlobu. Ani gohomi. Iga je vysvětlováno v komentářích jako upadrava, jakožto eh, katastrofa. Hm? Upadrava je katastrofa. A ty jsem bez katastrofy. Katastrofa je... Co? Katastrofa je mít nepřátele a mít zlobu. To je katastrofa. Jistí učitele to překládají jako nechcem bez překážek, hm? což není doslovný překlad, ale možná po meditaci je to jasnější, hm? když vidíte. Katastrofu, není to špatné, můžete ji tam dát. Nechcem bez katastrofy, jestliže se vám zdá, že nejsem bez, jsem bez překážek, je lepší, můžete nahodit bez prekážek, hm? oba dva významy projdou. Důležité je v tomto pochopení, že vlastně pokud máme nepřátelství v sobě, a pokud máme zlobu v sobě, tak vlastně v sobě máme potenciál budoucích katastrof. A jak víme, všechny katastrofy v historii lidstva jsou katastrofy na základě nepřátelství a zloby. Je tomu tak? Protože chceme praktikovat budovou učení, chceme, aby sami jsme byli bez katastrof, aby všechny bytosti byly též bez katastrof. A ty katastrofy, ty nejhorší katastrofy, právě pochází se z neprátelství a zloby. A poslední, prání suchy a tánem, Parihárámi, což znamená já sám sebe nosím všude kolem ve stavu štěstí. Doslovný překlad. Hm? Tak doufejme, že v příštích meditacích budete sami sebe nosit ve stavu štěstí. Hm? Mnozí učitelé meditace pro jednoduchost to překládají prostě nechtějí, jsem šťastný, hm? ale nechť sám sebe všude kolem nosím ve stavu štěstí, není špatné. Hm? A jestliže to nepoužijeme v našem předsevzetí, aspoň je třeba pochopit ten smysl, protože jestliže to tradice takto vysvětluje, máme na to dobré důvody. Jestliže pocítíme lásku ke všem bytostem, celým svým tělem a duší, budeme nosit v sobě každou buňku ve stavu štěstí. A toho je třeba dosáhnout, než začne praxe rozbíjení hranic. Samozřejmě, aby jsme toho dosáhli, budeme potřebovat nějaký čas, ale teď, momentálně, je důležité se aspoň dostat do stavu pochopení tohoto stavu. Hm? Čili dáme mu možná dnešní den, hm? dneska zbývá kolik meditací, možná dvě hm? nebo tři. Doufám, že budete pilní a pokračovat v nočních hodinách nebo v raních hodinách. A zítra ráno začneme tedy s praxí rozbíjení hranic. A praxe rozbíjení hranic počívá v tom, že si vizualizujeme nejprve několik osob, Jedná se zde o pochopení, čili Vysudy Maga navrhuje pět osob, ale nemusí to být nutně pět osob, stačí čtyři nebo tři, aby jsme pochopili princip. Pět osob, které považujeme jako za osoby, nám drahé, náš partner, naše matka, otec, sestry, přátelé, pak pár osob z kategorie lidí, které známe, ale neznáme je dost, aby jsme vůči ním měli sympatie nebo antipatie. Můžete si vybrat kohokoliv, souseda nebo někoho tady, koho neznáte. A pak pár osob z kategorie těch, kteří nám přizpůsobili v minulosti utrpení, nebo které v nás vyvolaly v minulosti antipatie, Jestliže v přítomnosti máme někoho, koho obzvláště nemáme rádi, na koho máme vztek, tak to je požehnání. Tak si ho hned můžeme vybrat, jestliže ne. Takový osob, spolužáků, učitelů, co, ke kterým jsme měli antipatii, určitě se někdo najde. Jestli i tak ne, tak určitě v historii jsou osobnosti mezi politikama, mezi různýma známými osobnostmi je dost osob, které jsou objektem antipatii mas. Hm? Tak někoho z těchto osob si můžeme vybrat a praktikovat vůči ním stejný pocit. Hm? Jelikož mám toto předsevzetí, tak to dokážu. Jestliže toto předsevzetí nemám, tak to nedokážu. To znamená, že pocit a vědomí a vůle musí dohromady. A vnímání musí dohromady. V jednom procesu vědomí. A jelikož pracuji se koncentrovanou se soustředěnou myslí, soustředěná mysl má sílu. Ta mysl, která těká, zabývá se s tím, co je kolem. Zvuky venku, možná, že zítra tady budeme mít nějaké zvuky píl dokonce, zvuky ptáků, a různými vizuálními jevy kolem, různými vzpomínkami, různými hledáním budoucích objektů. Všechny tyto mysli ve stavu koncentrace do pryč a pak zůstává jen silná koncentrace na pocit lásky. A to je... Pocit lásky ve smyslu pochopení, požehnání toho, které je spojeno s býti užitečným druhým. A být užitečný druhým je být užitečný sobě. Aby jsme byli užiteční druhým, musíme se naučit být užiteční sobě. Pokud nebudeme užiteční sobě, nebudeme schopni, ačkoliv si to přejeme, být užiteční druhým. Proto začínáme sebou. A jsme tady, aby jsme meditovali, ne aby tady Damadýpa tohoto lid povídal. Tak zítra, v, jako obvykle v půl desátý, se vrátíme k tomuto tématu a objasníme, co se týče, v Medita, meditace lásky objasníme všechny hůzné aspekty, které jsme neobjasnili, ale technika by měla být jasná. Hm? Je to jasné? Každý je, je, je přesvědčen, že může praktikovat, že je plně pochopil, co dělat, Jo? První, tedy se uvolnit, to je důležité, protože tato meditace je meditace uvolnění. Eh, pak, jestliže uvolnění, pocit uvolnění je jasný, pak můžeme pojít tělem, hm? zjistit, kde jsou různé eh, Nepríjemné pocity, uvolnit je a pak, jestliže se cítíme uvolnění, pak začít s praxí na základě těchto čtyř hm? odhodlání, hm? praxi čeho, praxi dostávat se do stavu naplnění hm? meta. Jestliže tento stav naplnění meta prožijeme v sobě, pak vlastně další fáze praxe rozbíjení hranic je bez potíží, protože jenom vlastně předáváme svůj pocit druhým. Jestliže ale prožití tohoto naplnění meta není jasné, pak praxe rozbíjení hranic tež bude mít jistě překážky. Hm? Čili kdykoliv jsou překážky, znovu se vrátit k sobě hm? a naplnit se zkušeností meta v sobě. Hm? Zkušeností uvolnění, jasnosti, lehkosti, spojené s pocitem péče. A pocit péče je pocit lásky.